Ja kuule, kohe kuulete, kohe kuulete, kohe kuulete, kohe kuulete, Kord, kordus, kordus saavet. Lõunatund nõmne USA geopoliitiline strategia on hävitamas Saksama majandust. Esimene osa. Kairus Janssen Olu USA vaenlane on ohtlik, kuid olla USA sõber on hukatuslik. Henrik Kissinger Ühendriikide legendaarse välisministri palju kõlanud sitaat on hetkel meie silme eest tõeks ning oleme tunnistajaks sellele, kuidas Euroopa suurima tõestusriigi saksama majandus on kiirkorras kokkuvarisemas. Samas kui kogu lääne meedias, valitseb haudvaikus Euroopa tõestushiivu kollapsi tegelikest põhjustest. 2024. aasta veebruaris tunnistas Saksamaa majandusminister Robert Habeck, et Saksamaa majandustulemused on dramaatiliselt halvad. Kui reaalsus on jõudnud punktini, kus reserveeritud sakslane kasutab seda võrt rastilist kõnebruuki, võib olla päris kindel, et olukord on tõepoolest meeleheitlik. Eelmisel aastal oli Saksamaa majandus kõigi maailma suurimata majanduste seas kõige kehvemas seisus, kus juures Saksa majandus oli ametlik andmete kohaselt ainus, mis kahanes, tehen, tehes 100,3% võrra. Asja juures kõige kurjekulutavam on aga asjaolu, et sünge olukord ei näita paranemise märke. Oli lootus, et 2024. aasta kõneb Saksamaa jaoks taas tuhastõusmise aastaks ning alles hiljuti prognoosiski Saksamaa valitsusriigile 1,3%-list majanduskasvu. Kuid nüüd on Saksamaa majandusstatistikud sunnitud prognoositavad kasvu kärpima vaid 02 Enamik majandusteaduse ja ärijuhte nõustuvad, et tegemist ei ole ajutise majanduslanguse, vaid Saksamaa majandusmudeli sügavama struktuurse probleemiga. Kui teile tundub, et Saksama majanduskolapsist rääkides on tegu liialdusega, Siis ta meeles pidada, et oleme tänaseks jõudnud olukorda, kus kaks Saksa ettevõtet kolmest on viimastel aastatel oma tootmise vähemalt osalised Saksamaal likvideerinud või täielikult kodumaalt lahkunud. Enamuse ettevõtteid nimetab lahkumise põhjustena taevasse tõusnud energiahindu, inflatsiooni, ülereguleerimist ning lõputud poliitilisest kismasid. Kuid mis või kes põhjustab Saksamaa pikaajalise majandusliku ja tööstuslikku tugevuse sedavõrd kiiret ja katastroofilist kokkuvarisemist. Tõde on märkse hirmutavam, kui peavolu meedias meile esitatud lood ning järgnevas selgitan selle olukorra olemust lihtsalt kokkuvaetuna. Kolm peamist probleemi Saksamaa majanduses. Saksamaa kohutava olukorra on põhjustanud kolm primaarset tegurit. Esiteks riigi taevasse tõusnud energiahinnad teiseks vähenenud eksport Hiinasse ja kolmandaks seeliste kulutuste kiire kasv antud oludes. Kõige uskumatum nende kolme teguri juures on, et tegelikult on neil kõigil üks aluspõhjus ja selleks on Ameerika ühendriigid. Ma ei kavatsa järgnavas pelgalt Ameerika ühendriike maha teha. Selle asemel kavatsen ma iga nimetatud teguri faktidega lahti mõttestada ja näidata, millist rolli on Ameerika ühendriigid mänginud Saksamaa languses. Miks Saksamaa vähendab eksporti Hiinasse? Alustame Saksamaa vähenenud eksportist Hiinasse. Kuni viimase ajani oli Saksamaa maailma eksporti võimekuse tippus ning tema peamised eksportiartiklid, mootorsõidukid, masinad ja keemia toodad hoidsid riigi majanduse töös. Oluline on mõista, et Hiina on olnud Saksamaa peamine kaubanduspartner igal aastal viimase kaheksa aasta jooksul. lühidalt öeldes on Hiina turg Saksamaa majanduse jaoks asendamatu. Praegu on Saksamaa elutehtis kaubandussuhe Hiinaga Ameerika Ühendriikide tugeva rünnakual. Võtame näiteks autotootja Volkswageni ja kemikaalitootja PASF-i. Kaks Saksamaa suurimalt ettevõtted aastatulujärgi järgi ja seega kaks olulist panustajad Saksamaa majandusse keda USA-valitsus sundis veebruaris sulgama oma tehased Hiinas, täpsemalt hiina läänepoolses provintsis Xinjiangis. Just siin on USA-valitsus ja sõjalist tõestuslik kompleks juba aastaid surunud läbi narratiivi, et Hiina on orjastanud kohaliku moslemitest uiguuri elanikonna ning alutanud nad etnilisele puhastusele ja sunnitööle. Ning seda hoolimata ülekalukatest tõenditest, mis näitavad, et need väited ei vasta tõele. Järgnevalt lubage mul näidata, kuidas USA-valitsuse sunnile allutamine praktikas toimub. Kuidas USA-valitsus sundis Saksamaad Hiinast lahkuma? Kõigepealt, äfardas pasf rahvusvaheline Hiina teemaline allians, The Interparliamentary Alliance on China, ehk AIPAC, mis kujutab endast poliitilist rühmitust, mille on asutanud Hiina vastased pistrikud, sealhulgas hulgas Florida senaator Marco Rubio, Alliantsi eesmärk on aga lihtne survestada maailma valitsusi Hiinat ohjeldama. Pange tähele, et Alliantsi rahastab USA Rahvuslik Demokraatia toetusfond National Endowment for Democracy ehk NED. USA agentuuri variettevõtte, mis rahastab režiimivahetuse riikides, mida peetakse Ameerika ühendriikide suhtes vaenulikeks. Alliantsi rahastab ka George Sorose avatud ühiskonna fond, mille eesmärk on sitaat aidata võidelda ohuga, mida Hiina kasvav mõju kujutab endast reeglitel põhinevale maailmakorrale. korrale. Sitaadi lõpp. Allianzipoolt PASF-ile esitatud äfardus kõlasaga järgnevalt. Sitaad. Teie ettevõtte usaldusväärsus ja ausus on kaalul ja meie leiame, et on väga oluline, et te võtaksite selle küsimusega tegelemiseks kiireid ja otsustavaid meetmeid. Sitaadi lõpp. Ma ei pea siin kohal vist täpsemalt kirjeldama, mis juhtub, kui mõni riik või ettevõtte ei täida USA valitsuse või CIA ei soova. Ja ole suugi üllatav, et AIPAC rajab oma ultimaatumi PASF-i Xinjiangist lahkumiseks aruandele, mille on koostanud kurikuulus Adrian Zenz, tuntud hiinavastane ja evangeelne uuesti sündinud kristlane, kes on deklareerinud, et, citat, Ma tunnen väga selgelt, et Jumal juhatab mind Pekingi, Pekingi vastu astuma. Zensi raportis väidetakse ilma igasuguste tõenditeta, et PASF näib olevat šokeerival määral seotud uiguuride ränkade kuritarvitustega. Zens, kes töötab USA kongressi asutatud kommunismi propaganda asutuse kommunismiofrite mälestusfond heaks, on järjepidevalt koostanud Xinjiangi kohta väga küsitava väärtusega uurimisi mis ei ole vastupidanud ka elementaarsele kontrollile. Üllataval kombel ei ole see takistanud eilääne meediat ega ei valitsusi neid aruandeid sageli kui tõestatud fakte siteerimast. PASF on alates Xinjiangist tehaste avamisest rakendanud alati korrapärased hoolsusmeetmeid, seal hulgas sise- ja väliauditeid ning ei ole kordagi leidnud tõendeid inimõiguste rikkumiste kohta. PASF-i tegevjuhi Martin Brudermülleri sõnul need auditid ei paljastanud mingeid rikkumisi või midagi, mis ohustaks meie standardeid. Ent loomulikult ei hoolinud AIPAC sellest ja PASFile pasf maksimaalselt survet, kuni endis järele ja oma tegevuse hiinas lõpetas. Hulumeelsus on see, et USA rakendab praegu täpselt sama strategiat Saksamaa suurima ettevõtte Volkswageni vastu koordineeritud rünnaku raames. Varsti pärast seda, kui Kommunismiofrite mälestusfond ja Adrian Zens esitasid oma süüdistused pasvi bas vastu, järgnes neile AIPAC, f ja sundides ettevõtet oma tegevust lõpetama, ning tänaseks on Kommunismiofrite mälestusfond esitanud otseses mõttes täpselt samad süüdistused ka Volkswageni vastu. See ei ole esimene kord, kui Volkswagenid süüdistatakse Xinjiangis orjatööju kasutamises või kaasosaluses selles. Varasemate aastate jooksul ei annud Volkswagen survele järele ja viis sarnaselt pasf iga läbi mitmeid auditeid, mis jällegi ei tuvastanud kunagi ühtegi sunni juhtumit. Kuid see kord tundub, et Saks autotootja ei suuda kauem survele pidada ja on samuti sunnitud oma tegevuse lõpetama. Mis on aga, veel hullugi, mis on aga veelgi hullumeelsem, ka teised Saks autotootjad on juba ühendriikide sihtmärgiks võetud. Ameerika Õhendriigid konfiskeerisid hiljuti tuhandeid Porsche, Audi ja Bentley autosid üksnes see tõttu, et neis kahtlustati tarvitatavad Lääne-Hiinast pärit tosi. Šokeerival moel ei ole need näited kauged juhtumid, sest tung Hiinat ohjeldada ja Ameerika Õhendriikidest lahti siduda on survestanud ülemaailmselt kõiki, alates ettevõtetest kuni riikideni USA diktaadile alluma ja sama programmi järgima ka juhul kui see peaks tähendama diktaadile alluvate ettevõtete ja riikide majandusliku hävingut. Iga üks, kes keeldub sellele programmile allumast või väljendab selle suhtes vastumeelsust, saab koheselt USA valitsuse repressionide osaliseks. Urdes USA kontrollib rahvusvaalise kiibitootjaid. 2022. aastal kelas USA valitsus täjustatud mikrogiipide müügi Hiinasse et kõndistada sedasi Hiina tööstust. See Seejärel sundis USA kiibitootjaid kogu maailmas USA keeldu järgima. Üks märkimisväärsemaid näiteid on siin kohal Hollandi pooljuhtide ettevõtte ASML. See samm on olulisel määral kahjustanud kõiki kiibitootjaid, seal hulgas Ameerika endi näiteks NVIDIA korporatsiooni, kuna Hiina on ajalooliselt olnud nende suurimaks kliendiks ja moodustanud suure osa ettevõtte tuludest. Samuti tuleb rõhutada, et sundides suurettevõtteid nagu Volkswagen ja PASV Xinjiangist välja tõmbuma tekitati nendes piirkondades ulatuslik, värduslikade töökohtade kadu. Seega iroonilisel kombel kahjustab antud poliitika tegelikult kõige rohkem kohalike töötajaid seal hulgas uiguure, kes on tänaseks kaotanud olulise osa oma sissetulekutest. Kuigi USA on siin olukorras suuresti süüdi, on hämmastaval kombel peagu kogu Saksamaa poliitiline eliit peavolumeedia ja üldine elanikond järginud innukalt Ameerika soovi hiinat demoniseerida ja ennast lahutada. See on veider ja usalt öeldes rumal, sest paljud eksperdid ja Saksa ettevõtete juhid on väsimatult hoiatanud, et enda Hiinast lahti sidumine hävitaks kogu Saksamaa majanduse. Kurptade on, et suur osa Saksamaast, eriti selle poliitiline ladvike meedia, on pikka aega USA välispoliitilisi narratiive pimesi puhta kullana võtnud ka siis, kui nende järgimine on selgesti ennast hävitav. Nord Streami kaasituru õhkulaskmine. Parim hiljutine näide aset leidvast kampaaniast on Nord Streami mille funksioon oli maagaasit transportimine Venemalt Saksamaale ja sealt edasi ülejäänud Lääne-Euroopasse õhkulaskmine. Kuigi süüdlast ei ole Tänini otsaselt kindlaks tehtud, on mitmel põhjusel väga tõenäoline, et selleks oli USA. Esmalt kinnitas USA president Joe Biden sõnu, et selline plaan on olemas. Vahetult enne Venema sissetungi tungi Ukrainasse 2022 aasta veebruaris kinnitas Biden, et kui Venema tungib Ukrainasse, siis Nord Stream'i ei ole enam. Me teeme sellele projektile lõppu. Ma luban, et me saame sellega hakkama. Nord Stream õhkulaskmine USA poolt poleks ka üllatav, kuna Vene, Saksamaa ja Venema energiealase koosto hävitamine on olnud pikka aega Ameerika Ühendriikide avalikult väljaöldud strateegiliseks eesmärgiks. Eelmisel aastal avaldas maailmakulu suuri vajakirjanik Seymour Hirsch Nord Streami rünnakukohta aruande, millest ta kirjeldab üksikasjalikult, kuidas USA rünnakut kavandas, ettevalmistas ja elluviis. Võiks arvata, et Pulitzeri auhinnaga pärjatud Ameerika legendaarse uuri ajakirjaniku paljastus Saksamaa strateegilise energiataristu ühe alustale õhkulaskmisest USA poolt oleks ummistanud kogu Saksa meedia, ent lugu ei saanud Saksa massimeedia sämastaval kombel sisuliselt mingisugust kajastust. Selle asemel, et asuda lugu uurima, kordas Saksa meedia täiesti kriitikavabalt USA valitsuse eitusi ning keskendus Hörschi maine õnnestamisele. Ja sedasi usub enamiks sakslasi täni naivselt, et läneriikides ei ole sellised häbematult nahaalsed aktsioonid, veel vähem sõjakuridegude toimepanemine isegi mõeldavad, selle sellepärast, et need riigid on demokraatlikud ja neil on länelikud väärtused. USA geopoliitiline strategia on hävitamas saksama majandust. Teine osa, Kairus Janssen. Saksamaa taevasse tõusnud energiahinnad. Elmises osas kirjeldatu juhatab meid teise punkti. Taevasse kerkinud energiahindade juurde. Saksamaa hüppelised kõrgustesse tõusnud energiahinnad on mänginud tohutud rolli riigi dramaatilises languses pärast Venema sissetungi Ukrainasse 2022. aasta veebruaris. Saksamaa ja Euroopa Liit kehtestasid Venema vastu sanktsioonid. Samal ajal kui Moskva vastas sammule maagaasidarnete järsu vähendamisega Euroopasse. Antud vastusam tõstis kiirelt Saksama energiahindu ja kõndistas rängalt kogu Euroopa tööstussüdame majandust. Seda seetõttu, et enne Venemaa sissetungi Ukrainasse importis Saksamaa tervelt 55% oma kaasist Venemaalt ning just odav Vene kaas on olnud keskse tähtsusega sisendiks, mis on võimaldanud Saksamaa majandusel aastakümnete jooksul säilitada oma positsiooni tõestuslikku suurvõimuna. Mõistagi ei ole oma peamise energiatarnia, sanktsioneerimine kunagi just kõige aarukam otsus. Selle käigu tagajärgi ei ole võimalik alahinnata. Samal aastal, mil seda algas, kasvas maagaasi turuhind Saksamaal üle kümne korra. Kuigi kodumajapidamisi ja väiksemaid ettevõtteid kaitsti tohutu hinnatõusu eest mingil määral poliitiliste meetmete, näiteks kurikuulsa kaasihina piduri abil, tõusid kodumajapidamiste kaasihinnad energiakriisi kõige hullemal hetkel 2022. aastal sellele vaatamata kolmekordseks. Ja kuigi kaasihinnad on Saksamaal vahepeal langenud, on need jätkuvalt IGA kaudu kaks korda kõrgemad kui enne seda ning prognoosides on näha, et see jätkab lähitulevikus et see jääb ka lähitulevikus osaks uuest normaalsusest. Uskumatul kombel on Saksamaal elektriga, millest suur osa toodetakse kaasielektrijaamades veelki halvemini läinud. Tegelikult on elektrihind alates sõja puhkemisest pidevalt tõusnud ja see suundumus ei ole aeglustunud, rääkimata tagasi pöördumisest. Tänaseks maksavad sakslased ühtesid kõrgeimaid elektrihindu terves maailmas. Kokkuvõttes on see põhjustanud aga olukorra, kus lugematud saksa kodanikud on hädas toimetulemise ja talvel piisavalt soojas püsimisega. Kuid mitte ainult tavalised sakslased, ei ole kannatanud. Pidage meeles, et kaks kolmest saksa ettevõtjest on tänaseks vähemalt osaliselt oma tootmise Saksamaalt juba välja viinud. Kõige hullem on olukord saksa masinähituse, tööstuskaupade ja autotööstuse sektoris, 70% ettevõtetest on tänaseks osaliselt või väga suurel määral välismaale ümber kolinud. Peale raske mõista, miks Saksamaa majanduslik ja tööstuslik võimsus on seda võrd kiiresti kokku valisemas. Veelgi enam, kuna Saksamaa on Euroopa suurim majandus, siis kannatab Saksamaa langusest kogu Euroopa ja kahju kandub ajapikku üle kogu kontinendi. Ludovik Voet Euroopa ametiühingute konfederatsiooni sekretär võtab tröstitu olukorra kokku järgnevalt. Sitaat. Me seisame silmitsi erakordselt muret tekitava olukorraga. Investeeringute puudumine, mida me täna näeme, avaldab juba praegu dramaatilisi tagajärgi töökogukondadele. Tõ Tehaseid sul sulgetakse ja töökohti vähendatakse just nendes sektorites, mis tõstsid Euroopa majanduse nendesse kõrgustesse, millega me oleme harjunud. On ütlematagi selge, et Saksamaa ja Euroopa Liit olid sunnitud leidma alternatiivseid ja palju kallimaid energiapakkujaid. Üks nendest pakkujatest oli USA, kes müüs Euroopale oma kaasi astronoomiliste hindadega, mis on viinud selleni, et Saksamaa ja teised riigid süditsid USA selles, et viimane kasutas Ukraina sõda kasuteenimiseks, muutas Euroopa küüniliselt oma kaasist sõltuvaks. Kui USA roll Saksamaa energiakriisis, on märksa ulatuslikum kui pelgalt sakslaste paljaks koolimine. USA mitte üksnes ei soovinud hävitada Saksamaa energiasuhteid Venemaaga, vaid USA on olnud ka ise olulisel määral süüdi selle sõja põhjustamises, mis on Saksamaa tänasesse kriisi paisanud. Lubage mul selgitada. Kuidas NATO põhjustas Saksama energiakriisi. Venemaaga? Sõltumata sellest, mida te arvate Venema sissetungist Ukrainasse, On vajaldamatu, et selle põhjustas olulisel määral NATO aastakümneid kestnud laienemine itta eelkõige aga liidu võimalik laienemine Ukrainasse. Venema tajub NATO laienemist enda suunast eksistentsiaalse ohuna ja Kreml on selgelt väljandanud, et laienemine, kuni Venema piidideni, on punane joon, mida ei lubata ületada. Sellest hoolimata on USA ja Washingtoni liitlased alati tervitanud ja isegi julgustanud laienemist suhtumine, mida tavaliselt nimetatakse NATO avatuduste poliitikaks. Alates Nõukogu tiidu lagunemisest on NATO piirid Venema piiridele üha lähemale ja lähemale jõudnud ja seda hoolimata Venema lakamatutest protestidest. Näiteid saab siin kohal tuua lõputult. Võtame näiteks 1997. aasta, mil Venema president Boris Jeltsin püüdis saada USA presidentilt Clintonilt garantiid, et NATO ei võtta oma ühendusse ühtegi endist Nõukogude Liidu vabariiki. Clinton aga keeldus seda julgeoleku garantiid Maskole pakkumast. NATO esimene peasekretär Lord Hastings Ismail lausus kuulsad sõnad, et NATO kogu eesmärk seisneb selles, et hoida ameeriklased sees, sakslased maas ja venelased väljas. Venema üldist suhtumist NATOsse Ja selle laienemisse on ehk kõige raevukumalt väljendanud Vene president Vladimir Putin, kes lausus möödunud aasta detsembris peed pressikonverentsil, sittaat, te lubasite meile 1990. et NATO ei liigu sentimeetrit kiida poole. Te petsite ja te petsite meid hävematult. Sittaadi Tegelikult on Saksamaa võimuringkonnad ise nendeks, kes Ameerika ühendriikidega ühte sammu käies on olnud Venemaaga energiasidemete katkestamise suurimata toetajate seas. Kuigi loendamatud eksperdid hoiatasid, et Venema tarnete likvideerimine viib Saksamaa majanduse ja tööstuse hävinguni, teatas Saksamaa, et peab ajama äri üksnes nende riikidega, mis on demokraatlikud ja jagavad meie ülevaid väärtusi ja rinevad kõikvõimalikest autoritaarsetest diktaatoritest et jätkas Saksa valitsus pallida tagumist oma väravasse liitudes ühe sanktsioonipaketiga järel Poliitika, mis viis Saksamaa peamise energiavarustuse allika kaotamisen. Saksa seadusloojad otsustasid üleolevalt sulgeda ka riigi kolm viimast tuumaelektrijaama ning seda mitte see tõttu, et need ei oleks enam töökorras, vaid pigem pikaelise vihadõttu tuumaenergiea suhtes. See omakorda süöndas aga ootuspäraselt energiakriisi veelgi. Lõppkokkuvõttes võttes Saksama praktiliselt kerjas teistelt riikidelt maagaasi makstes selle eest nüüd varasemast palju kõrgemat hinda. On kummastav, et Saksamaa sanktsioneerib ja äritab asetult oma peamist energiatarnijat, kes tarnib 55% tema kaasist ning hoiab samal ajal nii vankumatult kinni ideoloogiast, et seab äriajamise sarnaste vaadetega riikidega prioriteediks selle asemel, et hoida oma kodanike talvel surnuks külmumast. On väga ebatõenäoline, et Saksamaa valitsus muudaks oma kurssi ja pakuks süsteemse energiakriisi lahendamiseks tõelisi lahendusi. Saksama tööstuse katusorganisatsiooni BDE juht Siegfried Russfurm tõdes, et Saksama valitsus, sitaat, vaidleb lõputult ja peaaegu dogmaatilised pseudoprobleemide üle selle asemel, et jõuda ühiselt lahenduste ja faktiliste argumentide diskursuseni. See on olnud kaasa ebakindluse nii ettevõtete kui ka kodanike seas. Sitaadi lõpp. Miks Saksamaa sõelised kulutused on raha raiskamine? Viimaseks kirjendavad Saksamaa langust ka hüppelised kasvanud sõjalised kulutused. Viimase kümne aasta jooksul on Saksamaa Greenpeace'i tellitud aruande kohaselt suurendanud oma sõjalise kulutusi 42% võrra. Kui tarvestades riigi majandusliku reaalsust ja tööstuse kokkuvarisemist, ei ole Saksamaal tegelikuses võimalik neid kulutusi enam katta. Greenpeace'i aruandes rõhutatakse, et peaegu üks kõik, kus mujal sektorist tehtud kulutused annaks majanduskasvu ja töökohtade loomise mõttes Saksamaale parema resultaadi. Ent seda ei ole juhtumas, kuna Ameerika ühendriikide huvid dikteerivad vastupidist kurssi. Saksamaa suurenenud sõjaliste kulutuste peamine põhjus on olnud sõda Ukrainas, milles, nagu ma selgitasin, on USA olulisel määral süüdi, kuid kulutuste suurendamise taga on osaliselt ka USA hiljutine ebastabiilne poliitika NATO suhtes Trumpi administratsiooni ajal. President Trump on efardanud korduvalt välja astuda, ja NATO 2018. aasta tipkohtumisel Brüsselis oleks ta seda tegelikult peagu teinudki. Trump on alati pidanud nato Ameerika ressursside äravoolu kanaliks Euroopa priileiva sööjate kätte, ning veebruaris läks ekspresident isegi nii kaugele, et lausus, et ta julgustaks Venemaad NATO-Euroopa liitlasi ründama, kui nood ei täida NATO poolt ettenähtud sõjaliste kulutuste eesmärke. Saksamaa on sellest eesmärgist aastaid järjekindlalt maha jäänud ja on nüüd sisuliselt hirmutatud oma sõjalisi kulutusi suurendama, sest Saksamaa Euroopa liid kardavad, et USA kaitsele ei saa pikemas perspektiivis enam loota. Üleltoodud silmaspidades on selge, et USA teidab keskset rolli Saksamaa tänase šokeeriva majanduslikku ja tööstuslikku allakeigu põhjustajana. Selleks, et olukorrast väljuda, peab Saksamaa teadvustama endale antud reaalsust ilusioonideta ning tegema seda väljas ideoloogilisi sisendusi lääne ainu mõelkust, moraalsest ülimuslikkusest. Adrien Pahmani kommentaar. Ülevaade, Saksama teise maailmasõja järgsest geopoliitilisest realiteedist, on kõige ehedamalt kokku võetud Saksa liitvabari endise sõjaväe vastuluure ülema kirjutatud raamatus Saksa kaart eriteenistuste varjatud mängud. Teosautor, teise maailmasõja veteranist kindralmajor Gerd Helmut Komosa eluaeg 1924-2018 Tennis-Saksa sõjaväe vastu ülemana külmasõja haripunktil aastatel 1977-1980. 2007. aastal avaldatud raamatus kirjeldab endine Saksa luure ülem üksikasjalikult, kuidas Saksamaa algirestas 1949. aasta 21. mail avalikuse eest salastatud leppe, mis kätkeb endas ridamisi punkte, mis teevad Saksamaast faktiliselt Ameerika Ühendriikide poolt kontrollitud riigi. Saksa kaart on teos, mis pakub sarnaselt USA presidentide endise julgeoleku nõuniku Spiignia Brezhinski sulest ilmunud suuremalelauaga haruldast ja väärtuslikku pilguheitu maailma geopoliitika telgitagustesse, pärast mida mõjuvad massimeedias üllitatavad välispoliitilised uudised ja arvamuslood parimal juhul naivselt ning halvemal juhul küünilise või intellektuaalselt solvavana. Saksa endine luureülem kirjeldab, kuidas Washingtoni poolt kaperdatud riik selitab näiliselt suveräänsuse, end muutub salastatud lepete alusel ühendriikide geopoliitiliste huvide edendamise instrumentiks, muutudes sedasi sisuliselt virtuaalriigiks. Seda nii poliitiliselt, majanduslikult, militaarselt kui ka meedia ja kohaliku elanik on aru saamade manipuleerimise tähenduses. Komosa kirjeldab Saksa kaardis, kuidas Saksamaa meedia ja massikommunikatsiooni vahendid on teise maailmase ja lõpust alates kontrollitud Ameerika ühendriikide poolt. Lisaks suunab Washington Saksamaa poliitilist protsessi läbi võrgustiku, mis monitoorib ja juhib kõikide Saksa poliitiliste parteide tegevusi. 1949. aastal selmitud lepinguolusel on Saksamaa kohustatud võtma osa kõikidest NATO sõjalistest operatsioonidest ning seda sõltumata sellest, kas Saksa elanikond seda soovib või mitte. Kuigi tööstusvõimsuse poolest on Saksamaa maailmas Hiina, USA ja Jaapani järel neljas riik, ei ole Berliin pärast teist seda tegelikkuses majanduslikult ega ammugi poliitiliselt või militaarselt suveräänne. Komosa väitel on Saksamaa sunnitud hojustama oma riigi majanduse aluseks olevat monetaarkulda Tänini Ameerika ühendriikides. Siin kohal olgu täpsustuseks lisatud, et Saksamaal on maailmaligi 200 riigist USA järel suuruselt teised monetaarkulda varud, 3300 tonni nii ulatuvad reservid ei ole, aga pärast teist seda Sakslaste endivalduses oles hojustatud peamised Ameerika ühendriikides, nagu seda on ka paljude teiste Euroopa riikide kullavarud. Väga kõnekas episood leidis asetales mõned aastat tagasi, kui Saksamaa väljendas möödunud kümnendil soovi osa oma monetaarkulast New Yorkist taas Saksamaale repatrieerida. Toona osutus ettevõtmine praktiliselt võimatuks väidetavate logistiliste raskuste tõttu. Ameerika ühendriigid, mis on võimalised kõigest nädalatega liigutama sadade tuhandete tonnide viisi sõjavarustust üle kogu planeedi ja et veidetavalt hätta paarituhande tonni ehk mõnekümne soomustransportööri kaalu ja lennutamisega Frankfurti. Nagu tavaks on saanud ei esitanud vaba ajakirjanduse etaloonidena käidud massimeedia väljanded Saksa Liitvabariigi kulla USA's tagasi toomise saagakohta mitte ühtegi elementaarselt kriitilist küsimust. Kadona vaikiti truolamlikult nagu Nord Streamiga asjuhtma puhul reete suuri ajakirjanduse aate momentil, mill kaalukeelel ei asetse rohkem, ega vähem kui kolmanda maailmase ja puhkemine maailma kahe suurima tuumaligi vahel. Mõlemad asjaolud illustreerivad ilmekalt nii vabameedia fiktsiooni kui ka Saksamaa ja Euroopa allutastutst Washingtoni diktaadile. Komossa eludes kirjeldatud salajased subordinatsioonimehanismid mille alusel Washington on sisulised Saksamaa ja enamik Euroopa riikide suveräänsuse likvideerinud, on muutunud nähtavamaks kui kunagi varem. Euroopa teeb, mida Ameerika nõuab. Punkt. Tänaseks on ühemõtteliselt selge, et Euroopa riikide poliitiline kaader on kaotanud rahvusvaalisel areenil igasuguse subjektsuse, olles valmis USA geopoliitiliste ambitsioonide nimel tooma offriks mitte üksnes riiklikku suveräänsuse ja majandusliku heaolu vaid isegi oma rahvaste elu jäämise kui sellise. Isegi Tuumasada Euroopa sõjateatris tähendab Ameeriklastele üksnes pool abstraktset geopoliitilist mängu teisel polookiani, mis võib minna maksma ehk iga tuhandenda Ameeriklase elu et el mis tähendab Euroopa rahvastele nende rahvuste eksistentsi lõppu. Samaväärselt erakordne, kui Saksa endise luureülema poolt avaldatud raamatu hämmastav sisu oli aga asjaolu, et lakkamatult sõnavabadusest loengud pidavate läneriikide hulka kuuluva Saksamaa kirjastustest ei soovinud mitte ükski kiiresti bestselleriks saanud raamatu kirjastamist enda peale võtta. Komossa teos publitseeriti algselt hoopiski Austria kirjastaja poolt ning Saksamaa suurim raamatu müüja Dussmann keeldus Saksamaa poolesajandi kõige paljastavamad poliitilist magnum oma lettidel sootuks müümast. Pärast Saksa kaardi avaldamist sattus 84-aastane Komossa meedia raevuka rünnaku alla, mis järel vana euroofficer loobus täielikult intervjuu andmisest. Nagu kõik maailma maailmavõõmu realiteetidest, elementaarset arusaamist omavad inimesed teavad, on massimeedia poolt massidele serveeritud jutustused välispoliitikast, sõdadest ja kriisidest alati rohkema või vähema hoolikusega, kohati aga lausa väga lohakalt, maskeeritud kogum valesid või pooldadesid, mille eesmärk ei ole valgustada kõiki teemasse puutuvaid olulisi fakte, argumente ja seoseid, vaid käivitada ja suunata masside meelsust võimule parajasti soovitud suunas. Seda luokse narratiivid, mille jaotamine on autoritaarsetes riikides ametkondlikult ning totalitaarsetes riikides ühiskondlikult kohustuslik. Seda vähemasti seni, kaua, kuni narratiivi kätkatud valed on praktiliste poliitikate täideviimise seisukohalt vajalikud. Narratiivid loovad moraalse legitiimsuse surogaadine omakorda poliitilise konsensuse, millest võib lähemalt lugeda Noom Chomsky teosest konsensuse tootmine, massimeedia, poliitökonomika. See, kas mastaabse mõjuga sise või välispoliitiliste otsuste narratiivides punutud moraalne legitiimsus on reaalne, näiline, kahepalgeline või sootuks välja mõeldud, pole amoraalse inimtüübi seisukohast vähimalgi määral relevantne. Ühtlasi pakuvad sellised kohustuslikud valed hiilgava võimaluse karjaariredalile edenemiseks kõikidele oportunistidele, kelle ekstraordinaarne ambitsioonikus ületab kordades nende moraalse sisu. Vähem ambitsioonikatelt kodanikalt nõutakse kohustuslikele, kohustuslikele valedele kaasa aitamiseks üksnes keele hammaste tagase hoidmise miinimumprogrammi, mis ei aita küll valede levikule aktiivselt kaasa, kuid ka ei paljasta neid. Kaasüülisus tagajärgedes lasub siiski kõigil, kes hävingule teed sillutavale valele vastu ei hakka. See on sedasi olnud kõikidel ajastutel. Kui ühiskond imub ajalooliselt saatuslikel hetkedel läbi kohustuslikest valedest, tehes seda totaalse küllustumise punktini, otab alati ees sõda, revolutsioon, massihüsteeria, küüditamine, genotsiid või muu katastroofiline kataklüsm, mis rahva tervikuna hukotusse või vähemasti mitmed generatsioonid vaesusesse, viletsusse ja pagulusse paiskab. Oleme tänaseks jõudnud taaskord sellise ajaloolise valiku kohani nagu 1914. või 1939. aastal ning perspektiivid tunduvad hetkeseisuga olevad süngemad kui kunagi varem. Saatus, mis meid on suure tõenäosusega lähitulevikus tabamas, on mõistagi põhjustatud sellest, et nendest, kes asjad olemust teavad ja mõistavad, julgevad rääkida ehk üks tuhandest. Kert Helmut Komossa oli üks nendest meestest. Naftat ja kulda kokku kuhjav Hiina võib olla valmistumas majanduslikuks tuumas scenaariumiks. Hiinamassiivne toorainete varumine on pannud analüüdikud küsima, kas Peking on valmistumas majanduslikuks tuumavalikuks. Hiina on valmistumas millekski suureks. See näeb üha ilmsem, kui jälgida palavikulist tempot, millega Aasia ülivõim on kogumas kõikvõimalike strateegilisi ressursse. Kas on tõepoolest võimalik, et hiindlased on valmistumas oma valuuta ulatuslikuks devalveerimiseks? Seda kirjutas majandusalüütika ajanalüütika ettevõtte Steno Research tegevjuht Andreas tereno Larsen aprilli lõpus. Majandusteadlased nimetavad majandusliku suurvõimu valuutadevalveerimist tuumavalikuks, kuna selle sammuga võivad kaasnada väga ulotuslikud globaalsed tagajärjed. Hiina saaks jaani tahtlikku devalveerimisega suurendada järsult oma eksporti, Kuna Hiina kaubad, muutuks see läbi maailmaturgudel märgatavalt odavamaks ja konkurentsi võimalisemaks. Kuid eesmärki ei oleks võimalik saavutada ilma tõsista tagasi löökideta. Seal hulgas kaubanduspartnerite ärritamise ja riigi kaubandussõja süvenemiseta. Eeskät aga Ameerika ühendriikidega. Selliste ressursside nagu kuld ja nafta kogumine võiks see vastu anda oma valuutate valveerivale riigile teatava finantskindluse ja läbirääkimispositsiooni, mis aitaks stabiliseerida majanduste valveerimise võimalike negatiivsete mõjude, näiteks importikulude ja inflatsiooni suurenemise suhtes. Hiina Keskpank jätkas käesoleva aasta märtsis kullaostu, suurendades 17 kuud järjest oma väärismetalli varusid Ning seda hoolimata kulla kõrgest hinnast ja joani nõrgest seisust. Majandusanalüütikud on tõlgendanud arengud seda et Hiina püüab USA ka kestnud geopoliitiliste pingete kontekstis mitmekesistada oma varasid, sest Peking nägi Venemaale 2022. aastal Ukrainasse tungimise järel osaksanud majandusaksioone ja võttis nendest õppust. Kullaostud peegeldavad soovi mitmekesistada väliskaubanduse reserve dollari ja muude lähenevaluutade mõju vähendamiseks, ütles Kornelli ülikooli professor ja endine rahvusvahelise valuutafondi Hiina küsimuste juht Eswar Brasad väljandale Newsweek. Mis puutub erasektori kasvavatesse füüsilise kulla ja kalliskivide varudesse, siis need on tõenäoliselt ajandatud siseriiklikest poliitilistest riskidest ja kujutavad endast ühte võimalust kapitali Hiina finanssüsteemist välja viia. Lisaks füüsilisele kullale on Hiina varunud ka massiliselt toornaftat. Kuigi Hiina oli varemgi maailma suurim toornafta ja suurendas maailma suurim tööstusriik eelmisel aastal tolliameti andmetel oma importi võrreldes 2022. aastaga veel 10% võrra, ostes rekordiliselt 11,3 miljonit barrelit toornaftat päevas. Siiski tuleb arvestada, et importi suurenemine leidis aset koos kütusenõuduse järsu kasvuga. Hiina rangete pandeemia aegsete piirangute lõppu järel. Hiina on kasutanud edukalt oma piiridete partnerlust Venemaaga, kes hõivas eelmisel aastal varem Saudi-Araabiale kuulunud koha Hiina suurima naftaeksportijana, tagades Hiinale usaldusväärse ja odavate hindadega energiavoo. Volutadevalveerimine võib paista Hiinale kui maailma suurimal eksportijale, mis võitab koduse deflatsiooni ja nõudlusega, atraktiivse valikuna et suurendada ja oma jalajälge rahvusvahelistel turgudel. Ometi pingestaks antud sam kindlasti veelgi Hiina suhteid Washingtoni ja teiste suurte kaubanduspartneritega. Hiina tööstust on süüdistatud juba pikemat aega turgede üleujutamises odava ekspordi muuhul näiteks terase ja kemikaalidega, ning USA ja Euroopa Liit on kaalumas Hiina elektrisõidukitele eri määramist. Ma ei usu, et Hiina valmistub oma valuutat dollarisuhtest devalveerima ütles börsianalüütika ettevõtte LaDoc Trading makroteemade konsultant Craig Shapiro väljendele Newsweek. See vastu usun ma, et Hiina jätkab nende tooraine resurside ostmist, mida ta saab sootada juäni eest sanktsioneeritud tootjatelt nagu Venemaa ja Iraan. Shapiro sõnul on Hiina ressursside varumise hoog seotud eelkõige asjaoluga, et Hiina suutlikus sootada Venemaa või OPEC-i riikidega kaubeldes varusid jääni eest ja katta eksporti ja importi vahe kullaga näitab, et kullal on Hiinas suurem ostujõud kui Kuid Hiina püüdlustel oma varusid kasvatada võib olla ka kurja kuulutavam selgitus. Peking võib valmistuda rahvusvaheliseks isolatsiooniks, mis järgneks Hiina vägeda Taivanisse tungimusele. Paistab, et Xi on hoolega jälginud läänepoolt Venemale määratud sanktsioone ja asunud ennast analoogsest scenaariumi vastu turvama, et tugevdada Hiina valmisolekud sarnase survega toime tulla. Hiina peab ette talle osaks saada võivad toiduainete ja energieembargosid, ehitades üles oma naftareserve ja kivisõen ajal töötavaid tuumajaamu uuenenud innuga, selgitas tuudeman ning lisas. G teab nähtavasti, et Hi Taivani Hiinaga ühendamine toks kaasa palju aktiivsema globaalse vastuseisu ja karmimad ning aastaid kestvad kogu ühiskonda puudutavad tagasilöögid. Seda adudes on ta otsustanud Hi Hiina vastavaks senaariumiks ette valmistada. Hiina peab demokraatliku Taivani omade teritoriumiks, kuigi Pekingis valitsev Hiinakommunistlik partei ei ole seal kunagi võimul olnud. USA susutakse, et J. on keskinud Hiina sõjaväel olla aastaks 2027 valmis saart valutama, kui Washingtoni seisukohad selle ohu tõsisuse osas varjeeruvad. Adrian Pahmani kommentaar. Antud artiklis esitatud mõtted, teesid ja hüpoteesid on segu ümberljukamatutest tõsi asjadest end kohati ka nihestunud reaalsustajust, mis on omane lääne ning eeskät USA välja mis sa vaatlevad maailma positsioonilt, kus lääne majandusvõim on ülimuslik ning mille kohaselt maailma riigid peavad seadma oma monetaar ja majanduspoliitikat vastavalt lääne võimukeskustest sisuliselt aga usa pärinevatele juhistele. See on olnud seda enam riikide puhul valdav osa 20. sajandist ja ka 21. sajandi algusest. Ent ultimatiivselt ei ole küsimus sellest, kuidas Hiina vormib oma rahanduspoliitikat suhtestatud ülejäänud maailma riikidega kontrollitav ega tegelikuses enam ka oluliselt mõjutatav Tõsi Tõsiasi on see, et Hiina on tõusnud maailma konkurentsitult suurimaks tõestusvõimuks, mille industriaalne kapatsiteet ületab tänaseks kõikide läneriikide kumulatiivse tootmisvõimsuse ning jätkab sellel kursil läänest etterebimist iga aastaga aastalt üha vähemal määral lähene monopoolsetest tehnoloogiatest sõltuv Hiina vajab aastalt lähend aina vähem nii ekspordi kui impordi partnerina. Oles viimases üha, viimases üha enam huvitatud bilateraalsetest suhetest toorainerikaste arengumaadega, kellega sisse seatud kaubandustegevus viiakse üha enam väljapool lähene kontrollitud valuutasid ja finantsinfrastruktuuri. Washington on kaotanud mõistuse ja diplomaatia ning tüürib maailma suure sõjakursil. Jeffrey Sachs Professor Jeffrey Sachs on 20. sajandi üks mõjuvõimsamaid majandusteadlasi, kelle nõuanate järgi toimus paljude ida euroopa riikide üleminek plaanimajanduselt turumajanduslikele mehanismidele Nõukogude liidu lagunemise järgsel perioodil. Kõigest 28 aastaselt Harvardi ülikooli majandusprofessoriks valitud Sachs on tegutsenud aastakümneid Ameerika Ühendriikide poliitika kujundajate kõige kitsamas ringis omades vahetud kogemus töötamises USA valitsuse kõrgematel tasanditel mis on annud talle rahvusvahelise kogemuse erinevates riikides Ladina Ameerikast Ida-Euroopani. Järgmisel intervjuus Aleksander Merkuurisele selgitab professor Jeffrey Sachs, kuidas Washingtoni eliit kusub endal olevat õiguse maailma valitsemiseks ning kuidas USA kinniside hegemooniast, ehk ülemvõimust, on hävitanud Washingtonis diplomaatia võime, ilma milleta, ootab maailma eest tuumasada. Intervieöörija Aleksandr Merkuuris Võiksime täna peatuda paljudel teemadel, kuid arvan, et on üks läbiv joon, mis kõiki neid ühendab ja selleks on asjaolu, et suurriigid ei räägi enam oma vahel. Tõhusat diplomaatiat enam ei eksisteeri ja selle põhjuseks on, et kõige tähtsam suurriik, milleks on veel jätkuvalt Ameerika ühendriigid, ei soovi sellega tegeleda. Alles hiljuti nägime uudist Bideni kõnest Hiina liidrile Xi Jinpingile. Ma lugesin selle kõne kokkuvõtteid, kus juures nii Ameerika kui Hiina omi. Tundub, et tegemist oli lihtsalt vanade seisukohtade kordamisega ning mingit tõelist edasiliikumist ei toimunud. Ja mõistagi. Ja räägita Ukrainaga seoses praegu mitte diplomaatiast, vaid järjekordsest sajast miljardist dollarist, mida NATO see kord Ukrainasse saatma valmistub. Professor Saks on kirjutanud hilju artikli vajaduses taas avastada diplomaatia. See tähendab diplomaatia kui kunst ajal, mil olukord maailmas muutub igapäevaga üha ohtlikumaks. Ajal, mil lähi sidas on käimas järjekordne sõda, nagu ka Euroopas ja Ukrainas. Ning Xi Jinping kasutab Bideniga Taivanist rääkides sõnu nagu punane joon. Nii siis, professor Sachs, räägime diplomaatiast. Räägime konkreetsemalt diplomaatiast seoses Ukraina konfliktiga, mis põhjustab üha kasvavat närvilisust. Üha enam räägitakse läneriikide vägede saatmisest Ukrainasse. Räägitakse ka sellest, et NATO paneb kokku 100 miljardit dollarit, et püüda ukrainat Trumpi vastu kindlustada. Need kõik on minu mõelest absurdsed ja ohtlikud ideed. Aga kus me oleme ja miks me ei näe diplomaatiat ja mis täpselt on üldse diplomaatia? See võikski ehk olla meie lähtepunktiks, sest inimesed on viimasel ajal seda võrd vähe diplomaatiat näinud, et ma arvan, et nad ei mõistagi enam täielikult, mida selle sõna ala mõeldakse. Nad arvavad, et pelgalt telefoni võtmine ja teise poolega rääkimine ongi kogude diplomaatia. Kuidas kommenteerite? professor Jeffrey Sachs Alustame sellest, et telefoni kättevõtmine ja või nupule vajutamine ja suumikane pidamine oleks vähemasti algus. Biden ja Putini vahel ei ole alates 2022. aasta alguses teadolevalt toimunud ühtegi arutelu. Minu jaoks kõlab see täiesti erakordsena. Diplomaatia on kõige elementaalsmaal põhidasandil tõepoolest teise poolega rääkimine ja ausalt öeldes tunnema vähemalt pisut kergendust, et Biden ja Hiina presidendi Xi Jinpingi vahel toimus telefonikõne. On uskumatu, mis selles suhtes kõik keeb, sest USA sõjavägi on praegu Taivanis faktiliselt sees. Ameerika Amerikõendlikide käitumine on aga lihtsalt nii rumal, sihitu ja ohtlik, et lisab olukorda seda võrd palju uusi võimalike süütepunkte ja fundamentaalsete arusaamatuste valdkondi, kus asjad võivad minna täiesti valesti, nagu juhtus ka Ukrainas. Kui alates 2022. aastast, ei ole teadaolevalt olevalt toimunud ühtegi arutelu Ameerika ühendriikide ja Venema valitsajate vahel. Muidugi on meil veel teinegi traagiline, absurdi olukord, kus Venema juhtkond teatab, et meie ei olema avatud läbirääkimistele läbi mis peale Ameerika õhendriigid deklareerivad üleolevalt, et jah, me teame, aga siin ei ole kellegagi rääkida. See on Ameerika õhendriigide poolt tahtlik absurdsus ja meil on kohane küsida, kust selline suhtumine pärit on. Ma arvan, et USA diplomaatia nõrkus on tegelikult aja jooksul arenenud selleni, et seda sisuliselt ei eksisteerigi enam, mis ongi see, millest ma oma artiklis algselt kirjutasin. Meil on olemas välisminister, kes räägib üksnes sõprade ja liitlastega. Meil on välisminister, kes läheb ühte ruumi Venema välisministriga ja teeb selgeks, et meie ei räägi teiega. Me lahkume ruumist. g 7 riigid on nagu lapsed, kes lahkuvad ruumist, kui Venema välisminister on seal, kuigi kogu nende töö mõte ongi oma vahel rääkida. Seega tuleb tunnistada, et olukord on jooksul dramaatiliselt halvenenud. Oluline on mõista, et USA on oma kindel välis ja geopoliitiline agenda. Ning selleks agendaks on globaalne ülemvõim ehk hegemoonia. See agenda ei olegi enam absoluutselt varjatud. See on sisse kirjutatud igasse Ameerika õhendriikide strateegilisse dokumenti, igasse kaitsedokumenti, igasse luurehinnangu dokumenti. Mõnikord nimetatakse seda ka strateegiliseks primaarsuseks, teine kord aga tervikspektri domineerimiseks. See USA maailmavalitsimise strateegia on minu hinnangul erakordselt tohtlik, ekslik, halvasti läbimõeldud ja ülbe. Et mis peamine, USA eliit ise usub sellesse vankumatult ning seda kinnistunumalt, mida vähem nad on avatud suhtusele ülejäänud maailmaga, mis ei all USA diktaadile. Aga kui Ameerika eliit usub vankumatult oma õigusesse teiste üle domineerida, siis sellele järgneb loogilise paratamatusena, et nad ei pea vähimalgi määral vajalikuks teistega millestki rääkida ning teistel riikidel ei ole nende arvates mingisuguseid õigustatud huvisid ega punaseid jooni. Ja siis on meil veel praegune USA president, kes on selle ameti pidamiseks ilmselgelt liiga vana ning tõenäoliselt ka võimetu üksikasjalisteks aruteludeks ja läbirääkimisteks, sest lõpude lõpuks peavad riigipead tõesti oma vahel läbirääkimisi. Loomulikult teevad nende abilised kõik, et seda vältida, kuid tegelikult toimuvad riigipeade vahel ka sisulised arutelud, mis muudavad teine kord maailma. Mõnikord aga isegi päästavad maailma. Mõnikord on riigipeade vahelised otsesidemed kommunikatsioonikanaliks, mis päästavad maailma, nagu Leidis aset Kuuba raketikriisi ajal, mil kaks riigipead, Kennedy ja Khrushchev, leidsid oma nõunikele vaatamata viisi, kuidas maailma päästa. Nii et selline suhtus on oluline ja Biden ei ole minu arvates praegu ilmselt vaimselt selleks valmis. See on oletus, ma ei tea, ma ei räägi temaga, me lihtsalt jälgime teda päevast päeva, aga ma ei usu, et ta on võimeliline presidentina toimima. Mulle meeldiks, kui ta tõestaks, et ma eksin. Ma arvan, et siin on tegemist süsteemi täieliku läbikukkumisega, sest ma ei tea, kas Blinken, Sullivan, kindlasti mitte Newland ja teised mõistavad isegi diplomaati aluseid, Ülbus sisendab neisse, et me ei vaja diplomaatiat. Ja ma ei usu, et Biden selleks ka on, kuigi ta helistas vähemasti oma kolleegile Hiinas. Nii et see on tegelikult vähemalt mingi positiivne moment. Aleksandr Merkuuris. Aga ma arvan, et te tõite tegelikult kogu probleemi keseme esile, sest kui keegi taotleb hegemooniat, siis see välistab automaatselt diplomaatia kui sellise. Diplomaatia mõte on ultimatiivselt rahu säilitamine ja rahu säilitamiseks on vaja diplomaatiat. Kui vaadata tagasi Kuba raketikriisile, siis see peaks mõnes mõttes olema klassikaline näide illustreerimaks, kuidas diplomaatiat teostatakse. Kuba raketikriisi juures on oluline, et kaks osapoolt tegelisid vastastiku diplomaatiliste suhetega, selleks, et säilitada rahu. Rousseau ja Kennedy suhtlesid oma vahel otse, Neil ei olnud tollal veel otseliini telefone, kuid nad saatsid sõnumeid, edasi tagasi Jeffrey Sachs, jah, nii see tõepoolest oligi, seda tehti väga kohmaka abil, mis võttis mõnikord tundide kaupa aega Alexander Mercuris, just nii, ja seda kõike tehti ajal, mil valitses äärmiselt, valitses äärmiselt pingeline olukord Sõjalaevad tegid manöövreid ja raketid olid laskevalmis paigutatud Aga nad tegid seda, nad töötasid selle nime lööd läbi presidenti vend Robert Kennedy, kes oli samuti presidendi administratsiooni liige, oli otsekontaktis Nõukogude suursaadiku ka Washingtonis ja ka nemad rääkisid oma vahel. Nende tundide jooksul jõuti kokkuleppele, mis säilitaski maailmas rahu. Et Kuuba rakettikriisi ajal viljeletud diplomaatia ei seletanud mitte üksnes rahu, vaid ka kogu inimkonna, sest me olime toona sõna otseses mõttes hukku äärel. Selle ühe ajalu sündmuse uurimine on tõepoolest oluline, sest see heidab valgust ka meie praegusele olukorrale ja e Muide, ajaloolase Martin Sherwini fenomenaalne raamat Gambling with Armageddon mängides lõpuga käsitleb Kuuba raketikriisi tund haaval viisil, mida ükski ajaloolane ei ole varem teinud, ja see on täiesti hiilgav jutustus. Sellega seoses tasub rõhutada paari punkti. Üks on see, et Kennedy ja Hrustšov mitte ainult ei suhelnud maailma päästmiseks, vaid nad olid tegelikult vanal mael ka eraviisiliselt kirjavahetuses. Alates Kennedy presidentiks valimisest 1960. aasta novembris saatsid kaks riigi riigipead edasi-tagasi kirju, mis on tänaseks kokku kogutud ja mida on tänaseni väga põnev lugeda. Näiteks, kui CIA ja Kennedy astusid 1961. aastal katastroofilise sammu sooritades sigade laha invasiooni Kuubal, kirjutas show Kennedile ühes neist erakirjadest järgnevalt: 'Sitaat: Hära president, teie valitsuse piraatlikud elemendid on Kuubale tungides toime pannud rahvusvahelise Ja Kennedy vastas ühe Ameerika president Tuuri rumalaima kirjaga, öeldes: et, 'Sitaat: See ei ole tõsi, sellel ei ole midagi pistmist Ameerika ühendriikidega. Need on kuubalased, kes ründavad oma enda riiki. Khrushchev kirjutas pärast seda hävitavast toonis vastukirja lausudes järgnevat. Ära president, ärge kunagi, enam mulle niimoodi valetage. See on teie valitsus. Te teate seda. Ärge rääkige minuga sellisel moel. See oli kahe riigipäeva vahel väga tugev vastastikune suhtlus juba kaks aastat enne kuubaraketti kriisi. See mõjutas aga kogu olukorda, sest seal oli mängus inimlik element. Üks taipamine, mille nii Kennedy jõudis mingil hetkel, kes et seda pingelist kriisi oli, mu jumal, Khrushchev seisab ilmselt silmiti, silmitsi sama survega, millega mina. See näib elementaarse saamana, kuid Kennedy jõudis ühel hetkel aratundmisele, et kaks juhti olid oma enda poliitaparatide vangid ning nende endi abilised soovisid tõsi meeli sõda. Ja siis ta jõudiski võtmiseni. Nüüd veel üks teine lugu, mida on kuba raketikriisiga seoses oluline teada. Üks asi, mis pani Hrustšovi mõistma, et me peame selle probleemi lahendama, oli Fidel Castro kõne Hrustšovile, milles Castro esitas üleskutse rünnakuks Ameerika ühendriikide vastu. Hrustšov kokkus Kuuba kriisi käigus, kuna ta mõistis, et tema klientriigi juht Castro oli kontrollialt väljunud. Ausalt öeldes on ka Zelenski ja teised Ameerika klientriikide juhid täna kontrollialt väljunud, kuna nad teeksid ükskõik mida, et Ameerika Katastroofi kaasa kiskuda. Iisrael on tänaseks täiesti kontrollialt väljunud genotsiidlik riik, mis pommitab teiste riikide diplomaatilisi misioone. See on uskumatu, aga see on see, mis juhtub klientriikide või nende riikidega, mis tahavad, et suurriigid täidaksid nende käske. Kolmas asi, mida Kuuba raketikriisist õppida, on midagi, mida mänguteoreetikud on paljude aastakümnete jooksul eksperimentaalselt uurinud. Kui teil on selline kriis nagu Ukrainas või Kuuba raketikriis, siis on tegemist olukorraga, mida nimetatakse strateegiliseks dilemmaks. Näiteks Ukraina puhul oleks seda sõda saanud vältida või lõpetada juba 2022. aasta märtsis. Ja seda oleks saanud teha väga lihtsasti, kui Biden oleks selistanud Putinile ja öelnud, et kogu idee, et NATO laieneb Ukrainasse, oli hullumeelne. Kui teie lõpetate sissetungi, siis meie lõpetama NATO laienemise ning rahu saab taastuda. See oli toonav täiesti saavutatav. Aga igal juhul on strateegilise dilemma mõte see, et alati on olemas parem välja pääs ja kui me saaksime üksnes teist poolt usaldada, et ta kokkulepetest kinni peab, siis me võidaksime mõlemad. See on inimetatud vangide dilemma üks näide. Nii eksperimentaalsed kui ka ajalooliselt on mõistetud, et kui kaks inimest peavad läbi rääkimisi strateegilise dilema üle, siis nad leiavad tavaliselt võimaluse olukorra lahendamiseks. Aga kui kaks gruppi läbirääkimisi peavad, siis on dünaamika palju keerulisem, sest gruppi dünaamikas veidab kumbki rühm, et teine pool petab meid. Ja see pärast ütlevadki nõunikud, et minge sõtta, pommitage neid esimesena, hävitage ja nii edasi. Kui riigipead tunnetavad, et me vajame individuaalset diplomaatiat, siis on teisel pool inimene ja inimsus. Asju on seega sageli sündmustes, mis on väljas pool riigipeade kontrolli. Mõte on selles, et need idioodid, sest ma tõesti põlgan need isikud, kes mängivad praegu meie eludega, need idioodid Pentagonis, CIA's, valges majas, need idioodid, kes ei tea, mida nad teevad, ei käitu enam nagu täiskasvanud inimesed. Nad on viimas meid lõpu äärele, mõeldes, et mis siin ikka valesti võib minna. Ja üks viimane punkt, mis on võibolla ilmselge, kuid tegelikult on sellel märkimisväärne roll nendes julgeolekud elmades, mida on nüüdseks juba 70. aasta uuritud. Vähemasti alates sellest, kui Rand korporatsioon pakkus 1950. aastal välja vangide analüü dilemma analüüsiobjektina. Eksperimendid on nimelt näidanud, et pelgalt kahe poole vahelise vestluse olemasolu isegi kui see ei ole siduv, isegi kui see ei takista petmist, siis ainuüksi rääkimine suurendab oluliselt koostööse, koos, koostööse lahenduse saavutamise tõenäosust. Ja see pärast olema ilma naljat olnud valges majas aruteludel pidevalt. Jumala eest rääkige teise poolega, rääkige, lihtsalt rääkige. Te ei saa aru, mida te teete, te ei saagi sellest aru saada, kui te ei räägi teise poolega. Meil on üks suur vale, mille need idioodid, kes poliitikat kujundavad, võtavad alati oma jutupunktidesse. Ning selleks suureks valeks on ajaloolised parallelid Hitleri ja Neville Chamberlainiga, kes väidetavasti põhjustas teise maailmasaja, kuna tegi Hitlerile järeleandmisi. Lugu, mida meile lõputult jutustatakse, on ise umbes selline, et Neville Chamberlain pidas 1938. aastal Münchenis läbirääkimisi Hitleriga, tuli seejärel koju ja kuulutas, et nüüd on meil rahu, mis peale Hitler pettistada ja valutas Tšehoslavakia ning see käivitaski teise maailmasaja. Ning selle ideootse loomoraaliks on, et ärge kunagi mingil juhul rääkige teise poolega. Iga vastaspool on ikka ja jälle Hitler. Putin on Hitler, Si Ping on Hitler, Saddam Hussein on Hitler, Bashar al-Assad on Hitler, Muammar Gaddafi on Hitler. See jada on lõputu. Nii et see üleskutse, keeld rääkida mõistuspärasel viisil teise poolega, tugineb sellele banaalsele muinasjutu versioonile ajaloost ja see on väga tüütu sest seda kasutatakse selleks, et öelda, et ei ole kedagi, kellega rääkida, sest teisel pool lauda seisab järjekordne Hitler, kes hakkab meid kohe pettma. Aga punkt, mille ma oma artiklis välja toon, on see, et tegemist oli Hitleri kõige jultul avaliku kokkuleppe rikkumisega, mis viis kogu ülejäänud maailma arusaamisele, millega silmitsi seistakse ja just nimelt see äratundmine võimaldaski Churchillil Hitlerile vastu astuda. See võimaldas tal öelda Brittidele, et meie vähemasti püüdsime ausalt läbi pidada. Meie olime need, kes püüdsid läbi pidada. Ent vastaspool oli see, kes sellest keeldus. See võimaldas Churchillil selitada võimu võimu isegi kriitilistel hetkedel 1940. aasta mais, kui kabinete oli lõhestunud ning Churchill ütles, et ei, me peame võitlema, sest me proovisime juba teistmoodi. Kui te ei proovi teisteed, siis ei ole teil kunagi õigust seda argumenti kasutada ja te ei saa avaliku arvamust võita. Paar sõna sellest, mis meil täna maailmas toimub. Ma reisin mööda maailma ja räägin põhimõtteliselt iga nädal maailma riikide riigi peadega. Ja ma võin teile öelda seda, et mitte keegi ei usu enam Ameerika ühendrikke. Mitte keegi ei usu, et USA üritab rahu saavutada või et Putin on hullumeelne või et Putin üritab uut Hitlerit etendades ehitada ülesse uut Vene impeeriumi. Mitte keegi ei usu seda. Täpselt samamoodi nagu keegi ei usu, et Iisrael üritab kaasas Hamassi välja juurides tuua piirkonda rahu. Maailm teab, mis tegelikult toimub, ning meie elame isenda loodud narratiivi mullises. Sanktsioneeritud Venema majandus kasvab kiiremini kui ühelgi läneriigil. Rahvusvaalise valuutafondi viimase prognoosikoaselt kasvab Venema majandus käesoleval aastal 3,2%, mis ületab kõikide suurte läneriikide prognoositavad majanduskasvud. Rahvusvaalise valuutafondi viimane aruanne on löögiks Euroopa Komissionile, mis on jäänud tänini kindlaks Venema vastaste sanktsioonide programmile ka olukorras, kus on põhjustanud suuremat kahju Euroopa enda Venema majanduskasv Ületab eeldatavasti Ameerika ühendriikidele prognoositud 2,7% ning Suurbritannia eeldatava 0,5% majanduskasvu. Selletades mäekõrguselt ka Euroopa suurimate majanduste, Saksamaa ja Prantsusmaa väga tagasihoedlikud 0,2 ja 0,7% kasvunumbrid. Länne sanktsioonide peamine tagajärg näib seega olevat olnud Venema majanduse oluliselt robustsemaks muutmine. Hoolimata ajaloo kõige ulatuslikumatest sanktsioonidest, mida Lääneriigid Moskvale kehtestasid, jätkab Vene kodanika tugeva sisetarbimise ajal paisuv majandus ning kodumaised investeeringud on võimaldanud Vene kriitilistel tööstusarudel ületada sanktsioonide poolt algselt tekitatud tõrked. Eresektori roll raskuste lahendamisel on olnud hindamatu ning mis pudutab energieeksporti, mis on jätkuvalt Venemaa peamine tuluallikas, siis India, Hiina ja mitmed maailma lõunapoolsamad riigid on avanud oma uksed pärani, pärani, Moskva Tarnetele muutes lääne kehtestada Vene naftare ülemhinnapiir suuresti mõtetuks. Just sõjadõstuse edu oli võtme mis andis Venema majandusele sanktsioonide järgselt esmase tõuke, millest riik suutis kahe ja poole aasta pikkuse relvastatud konflikti ajal kõigis teistes sektorites kasu saada. Venema majanduskasvu puhul Ei saa siiski eeldada, et see jätkub lõpmatuse nii praeguste piirangute ja sõõpidamisele tugineva majanduse poole püüdlemise juures, kui tundub, et lühiajaliselt ei ole olukord Moskva jaoks muret tekitav. Adrian Pahmani kommentaar. Pärast 70 aastat väldanud katastroofilist eksperimenti sotsialistliku plaanimajandusega jäi maailma kaugelt suurimate tooraine resurside ning toona maailma suuruselt teise kvalifitseeritud tööjõubaasiga hiidrik aasta kümneteks sisuliselt peata olekusse, mis puudutas koherentset majandustrategiat. Kuna igasugune ratsionaalne poliitökonomiline mõtlemine sattus Nõukogude liidu lagunedes põlu olla, Need kogu postsotsialistlik ruum 1990. aastatel endasse see täiesti kriitikavabalt nii nimetatud Washingtoni konsensuse nimekandva majanduspoliitika, mis hõlmas endas dollari absoluutse primaarsuse tunnistamist kaubandus- ja reservvalutana, finantspoliitika primaarsust tööstuspoliitika ees, kodumaise tööstuse jätmist ning nupu vajutusega lääne finantsüsteemis loodud virtuaalkapitali absoluutset ostuõigust reaalkapitali üle, nii nimetatud kapitali liikumine, mida USA ise kunagi ei praktiseeri, alates punktist, kus küsimus alla satub kontrolli loovutamine strateegiliste tööstusalude üle. Rahvusvalise valuutafondi ja maailma maailmapanga heakskiidul Venema poolt viljeletud poliitik ootuspäraseks ning suure tõenäosusega kalkuleeritud tagajärjeks oli olukord, mis võimaldas kogu nõukogude liidu toona maailmas suuruselt teise tööstusinfrastruktuuri ülesostmist, osadeks lammutamist ning riiklikku rikkuse üleüldist rüüstamist oligarkidena tuntud kleptokraatide gruppeeringute poolt. Kuigi 1990. aastate Bardak normaliseeriti olulisel määral 2000. aastatel, jätkas Venemaa, kuni Ukraina sõjani suures plaanis neoliberaalse majanduspoliitika viljelemist, tehes väikseid ja parimalihul keskmiseid samme eneseküllase tööstusvõimsuse taastamise nimel. Ukraina sõja järgselt poolt Venemaale kehtestatud sanktsioonid Ja sundisid Vene majandussubjekte võtma paratamatusena vastu samme, mida 30 aasta vältel kas saab laiskusest või enesuusu puudusest teha ei sõandatud. Täpsemini asuma looma majandusringlust, mis võtaks endasse minimaalselt lääne kapitali, oskusteavat ja tootmissisendaid ning mis orienteeriks loodud lisaväärtuse siseturule ning teistesse riikidesse. Peamiselt aga Aasia tõusvateste tõestusmaadesse, mille tõestusvõimsus on suuresti tänu Hiinale, läänekapatsiteedi tänaseks juba ületanud. Ultimatiivselt ei vaja Venema läänest peagu ühtegi tootmissisendit, mida ta ei suuda kas ise lühema või pikema vältel luua või kompetentsi puuduse korral hiinast importida. Sellest tulenevalt puudub Venemal pikas perspektiivis igasugune vajadus kaubavahetuseks läänega, kuna ainsed asjad, mida läes suudab toota, ent Venema mitte, on strateegilise majandusvõimisuse ülesehitamise tähenduses kas mõtetud ehk luksuskaubad või sellised, mida USA ja selle poolt kontrollitud riigid tehnoloogiasideid piiravate lepetalustel nii kui nii Venemaale ei müüks, ka ilma sanktsioonipoliitika ja Ukraina sojata. Seega ei ole majandussidemete sidemete lahti sõlmimine Venemaale keskmises ja pikas perspektiivis negatiivseks, vaid positiivseks nähtuseks. Strateegiliselt suboptimaalseks teeb selle Moskva jaoks üksnes asjaolu, et veel parem kui Venemaale on Vene-Euroopa majandussidemete katkemine usa mis kindustab see läbi oma dominentsi häepuva Euroopa üle viimaste jaoks keoökonoomiliste alternatiivide puudumisel garanteeritult. Odava Venegaasi puudumisel tuleb Eurooplastele paratamatult lepida kalli USA veeldatud versiooniga, odavate Hiina elektriautode Washingtonist dikteeritud ostukeelt, sunib Eurooplased, Tesladesse ja muud sellised näitel. Makroskoop saab ilmuda ükstes oma lugejate ja kuulajate toel. Juhul kui ka sina oled huvitatud makroskoobi edasisest ilmumisest, saad teha selleks omale jõukohase annetuse käesoleva loo lõpus toodud rekvisiitidel. Tänan tähelepanu ja abi eest. 2024. aastal